La o margine, nevoia de geometrie e o spălare, nevoia de cifre e un somn al revelației, nevoia de cuvânt, e o negare a firescului, natură tu, izbucnire în hohote de râs și de plâns acelui care nu a râs și nu a plâns niciodată.